Bona tarda, gràcies per haver vingut. Avui es tracta, normalment, del Psicobiblioteques en D.O., que fem aquest mes de juny, aquesta iniciativa del Servei de Biblioteques, i aquesta vegada, avui, col·laborem amb la Càtedra de Viticultura i Enologia de l'OBG. Aquí tenim la Tama Colla, la directora. I l'acte que estem avui és una lectura de textos d'autors empordanesos a càrrec dels alumnes de l'obra de teatre, dirigits per l'OBG Formal, i en Joan Ferreros, professor de l'Institut de Montaner, que ha dit que ens situarà en el context d'aquests altres. Els textos que llegiran són de l'Agrupada, de Pous i Pagès, Clàudia unor de Carles II de la Trinxeria i diferents poemes de Carles Faixis de Climent. Després de les lectures, en Jordi Peyró, de, del Celler Creu Guardiola, ens farà una descripció dels vins que provarem i donem gràcies, doncs, sobretot, a la càtedra que avui està aquí. Doncs, per gràcies a l'Ens. I ara li volia demanar a la Carme una mica, sense la Carme Conte és directora, si ens podria si apuntar una mica la càtedra que es va inaugurar l'octubre passat eh, amb la de l'Ajuntament i va ser el de la seva origen a Emporvà. I si ens puc comentar, doncs, una mica que l'havia de fer. I doncs, aquesta càtedra que s'ha aprovat a finals de, de l'any passat és una unitat reconeguda per la Universitat de Girona, amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i el Consell de Goador. Aquí es dedica quin és els objectius i les finalitats d'aquesta unitat d'aquesta càteda. Doncs és de promoure una mica l'estudi, la recerca de tots aquells aspectes tant científics, tècnics com culturals, relacionats amb el món tant de la vinya com del, bàsicament del vi. Aquestes, aquestes unitats eh, estan vinculades a les càtides en general, estan vinculades al territori i aleshores aquesta en concret eh, ha de batllar o ha d'actuar en concret sobre la vinya i el vi empordanès. Aquesta és una mica el que, el que fa la càtedra. Eh? Promoure doncs, tot aquest... participar activitats d'aquest tipus, entre altres coses. Mm -hmm. Que ja fet un acte del fet, no? Sí, de organització de... de conferències, participació, doncs, amb, amb, amb xip, amb, espades, amb coses de divulgació, amb altres, amb altres organismes, estaments, altres departaments, mm -hmm. eh, difondre una mica tots els aspectes tant tècnics com, com culturals. Mm -hmm. I ara aquest primer temps doncs, és el que hem fet. Molt bé, bé. moltes sí, gràcies. I ara, Joan, continuï, i els bé, doncs, bona tarda, tinguem tots. Eh, em sap creu menys tenia les butaques que ha preparat la mèdica, però farem com el rei aquest dematí, i el set i la corona allà, aquí deixarem allà per les canteres, allà, perquè les tentatives, i estarem drets, que mi sento més còmode, eh, encara que fa això que deia, estic estudiat fa un parell d'anys, però eh, fent classe normalment sols estar dret. Llavors, doncs, això sí que sembla bastant. Doncs, a més a més, és molt agradable, no sabia quin trobaria aquí. És a dir, això, el que va engegar lo va ser l'Eduard Puig, que em va dir que aquell no hi seria, però que ho deixava preparat com un rellotge que funcionaria. Llavors, jo ho crec, perquè l'Eduard Puig és així, es donar el món d'anar i aquestes coses, i eh, sabia més o menys què es, què es faria, no sabia qui vindria i tot això. Eh, és molt grat de trobar-hi ex-col·legues, aquí, ex-alumnes, eh, amics diversos, companys d'aventures musicals, fins i tot. En fi, és, és una festa. no? De cap és, Bé, té molt gratos. Complint doncs. uh, amb l'objectiu que va dir l'Eduard Puig, es dels tres autors que aneu de llegir textos de penjar-los en aquest fil d'estén de roba que seria la literatura catalana. Això del fil d'estén de roba podem canviar la metàfora i dir la calaixera. És dir, on te'ls posem de la calaixera. Com que veig que hi ha gent jove que deu fer poc o està fent cursos de literatura, doncs eh, mentalment traslladem-nos a finals del segle XIX, que és quan escriu el primer dels que hem de, dels que hem de tractar, que és Carles Bosch de la trinxeria, Després entrem ja en el segle XX a l'etapa modernista, que està a cavall dels dos segles i és quan, d'alguna manera, els experts hi situen ous i fegers. I després ja, ben entrat -se al segle XX, doncs, amb el nou santisme, que és allà on provoquem, bàsicament, l'obra de Falles de Carme. Tot això que acabo de dir, de fet, és mentida perquè ni Bosa de la Trinxeria és un home estrictament de la Renaixença, ni eh, Pous i Pagesa estrictament modernista ni l'altre estrictament però d'alguna manera l'altre ho hem de fer si hem de posar una mica d'ordre. Mm, Bosa de la Trinxeria era un home que li va donar per escriure quan ja era molt tard. És un home que va néixer al 1830 1838, anys, 33, em sembla, i va morir eh, cap a finals de segle. I l'home va començar a escriure quan ja tenia 50 anys era un propietari rural, havia nascut al Vallespí, és a dir, a França per dir-ho així, i a la Junquera i administrava les propietats que tenia, que eren moltes, que eren boscos que eren vinyes, que eren tota aquesta sèrie de propietats, de, feia de propietari rural, eh? una cosa que avui dia és inimaginable, eh? en el cas que es pot parlar d'una indústria rural perquè hi havia un propietari rural que controlava tots els afers que passaven en els diversos masos, i les propietats que tenia aquí. Llavors, com que era un home molt inquiet, havia fet el batxillerat a Tolosa, a Tolosa del Llenguador, eh, va seguir uns estudis de comerç a Barcelona i després, doncs, es va dedicar la resta de la seva vida, a no fer gaire res, administrar, que dèiem, que és una traula que queda bé, no?, és com parlar d'avui també com regnar, que una cosa que no se sap bé exactament, doncs, administrava i el que li quedava molt era sortir d'excursió, anar a cera, eh, anar a roses a veure els seus amics, banyar-se, menjar peix, i... Tot aquest món després ella eh, va reflectir la seva literatura. diguem que la seva literatura va fer com dos blocs. L'un, que és el més apreciat, que és el que eh, comença amb un llibre que es diu Records d'un excursionista i n'escriu nosaltres més d'aquest estil, que són narracions curtes que fins que ell les va escriure no es podia fer gaire res en català d'aquest estil. És dir, un tipus de narració molt viscuda Uh, amb pretensions de realitat després si els en llegim veiem que no és ben bé això però la pretensió era de realitat uh, d'alguna manera uh, volia era un gran lector d'autors francesos i en aquella època a finals del XIX doncs, Palsac era el gran déu de la narrativa llavors Doncs Palsac és un dels grans exemples de la literatura realista doncs, ell va voler fer una cosa similar amb aquest bloc de narracions l'altre bloc de bosc de la dretxeria serien les novel·les. Les novel·les, que n'hi ha unes quantes, hi ha Helena, hi ha Montalba, hi ha la que sembla que som se els mailòfons, que en llegiriu algun fragment, que és l'hereu Noradell. I de l'hereu Noradell, doncs, eh, explica una història, com diu el seu títol, d'un hereu, d'un casal, que resulta que fa, comet una, un gran error, que és volgués voler deixar la feina que sembla que el destí o la tradició la inància social l'ha havia destinat que era seguir administrant les propietats i se'n va a Madrid a fer de polític i això no li prova i finalment retorna aquesta doncs el, el, el balanç moral que, que, que hi ha amb, amb l'Areurona d'ell és més aviat doncs d'un cert conservadurisme és dir, és dir no havies d'haver fet això que no et tocava per hi haguessin condicions familiars pel, pel lloc que em va tocar en les famílies que vas néixer, que era el fill gran, és a dir, el que es havia d'ocupar d'administrar tot el bé possible de doncs, la propietat, etcètera, etcètera, És a dir, el transforç moral de Grau Noradén seria aquest. Llavors, doncs, per resumir, post doncs, de la trinxeria, seria un autor dels principis del realisme eh, en literatura catalana. Més aviat diríem que potser el que conté són més més elements d'això que se'n diu costumisme, que és una de les variants del realisme, no sé si això recordeu de literatura, però el realisme se sol dir... arrenca del costumisme, que és un gènere que s'havia fet des de la literatura que ni tan sols s'escrivia i arriba fins al segle XIX, que amb les facilitats de la impremta i tot això es comença a fer petites publicacions, molt simples, molt barates, de fàcil consum i de fàcil lectura. Doncs posa la trinxeria, arrencaria d'això, entraria dintre el que és el realisme, en el cas català tenim Narcís Uller com a principal autor, com a principal referent, i després, com que l'home teníem d'anar molt conservador, diguem que hi ha un ingredient més en aquesta cuina, que seria el romanticisme conservador, el romanticisme de base verdagariana, per dir-ho així. S'estimo a Sant Cinto Verdaguer, que és el gran autor de la renecència, és bàsicament poeta, però no només poeta, però és també un gran ideòleg, i a partir de l'església, a partir de la, de la seva condició de capellà, tot això, doncs, i de bon escriptor, doncs, eh, col·loca aquest ingredient dintre el món literari, com que ho fa molt bé escrivint, naturalment això eh, és un referent dels que més o menys limiten o que d'alguna manera és són lector seu, i de tot aquest compost, de tota aquesta cuina, en surt bosc de la trinxeria, amb aquests dos blocs que dèiem, eh? el de les narracions, curtes, breus, viscudes, eh, més àgils, i després, com a novel·lista, doncs no és un gran novel·lista, però va fer llegir eh, prou gent amb les seves 5 o 6 novel·les que va publicar. Passem a dintre el segle XX i és com trobarem Josep i Pagès. Aquest Josep Posi Pagès ha tingut més sort, també l'escriure més, ha tingut més sort de la història de la literatura catalana perquè és un dels autors que surten sense haver-lo d'entrar en calçador. Els altres dos, els de la rinxeria i Fages, s'han d'entrar una mica en calçador, han estat bastant oblidats, no perquè no mereixin estar la de la literatura, però no se'ls ha fet massa cas. Pous i Pagès, eh, va l'altre si escolt el Viu el 63, aquest deix ens sembla el 1870 i tants, eh, va estudiar el batxiller a l'Institut Montaner, el que ara és l'Institut Ramon Montaner, i després, pràcticament, va viure molt de temps a Barcelona i allà es va dedicar a la política, es va dedicar a fer de periodisme, es va dedicar a escriure, va escriure sobretot molta narrativa i teatre. És a dir, en l'època que un autor teatral amb un cert èxit en podia viure i fins i tot bé si em planava teatres, eh, Pous i Pagès ocuparia un lloc en aquest espai, com després té el van ocupar Josep Maria de Sagarra o l'havien ocupat abans doncs saber fer guitarra, etc. Però vosaltres ens sembla que mm, us fixeu-vos amb Pous i Pagès a partir de què és un narrador i que parla doncs també de les coses del, de la vinya i del vi. Pous i Pagès eh, se'l solen adjectivar de modernista. El modernisme ja sabem que és una mena també de calaix de desastre, d'aquest que hi ha una mica de tot. Eh, Pous i Pagès és un referent que la gent el recorda sovint perquè es diu que la seva obra més llegida més ben feta, segurament, que és La vida i la mort de Jordi Frigginals, publicada l'any 1912 i escrita l'any 11, doncs tanca formalment el calaix del modernisme. Seria la darrera obra que eh, es publica amb, seguint els criteris ideològics que sembla que els modernistes tenien, tot i que ja dic de seguida que els modernistes eren molt diversos, eh, molt més encara que els de la renegència, més, més dispersos. Pous i pagès, al eh, revés que al revés, que bossa la trinxeria, eh, així com l'heró Noradell d'alguna manera la moralina de la novel·la el condemna per haver volgut fer una aventura política i a Madrid que no li corresponia, en canvi l'heroi de Pous i Pagès que és Jordi Faginal i altres autors que també novel·la, eh, la ideologia és justament el contrari, és dir, és d'alguna manera, presentar vos com un model de revolta contra l'estatus quo, contra les coses que hem trobat i que per què les hem trobat doncs, no han de ser precisament així, eh, si no ens agraden les podem canviar, podem fer una certa revolta personal contra el context que ens ha tocat de viure. Això seria ideològicament el que podríem apreciar, sobretot de Pouos i Pagès, que ja us dic, va escriure amb molta més quantitat i amb molt més èxit, que no pas a la, eh? la Trenxeria. No sé si ho dic Posta a la Trenxeria, va viure pràcticament tota la vida a la Junquera. Eh? I té un petit monument, i té una biblioteca, o una, una, una casa de cultura, o cosa, que si posa a la Trenxeria va viure pràcticament allà, quan li quedava al mig de les propietats que tenia, que arribaven fins a Figueres, Roses i tota aquesta península al Cap de Greus, i després, per la banda alta, doncs, el Vallès Pilli i tot això era Rosselló. Posi Pagès va viure molt a Barcelona, tot i que era de vinyonat de Puigventós, i tenia una casa familiar, va tenir dificultats econòmiques en la seva vida, també va passar a apurades aquí a l'Empordà, intentant fer rotllar aquesta casa, no acabava de rotllar, se'n va tornar a Barcelona és a dir, va tenir una mica, vida una mica enzerosa i si comptem que el va atrapar la Guerra Civil ja amb 63 anys doncs a més a més, com que havia ocupat càrrecs polítics diguem-ne, dintre del context republicà, per dir-ho amb una sola paràlola doncs li va tocar marxar a l'exili i doncs eh, hi va viure els terres anys de la seva vida en unes condicions bastant dolentes. Després va tornar i va acabar morint a Barcelona un bon dia. I el tercer, que és a faixes de Climenta. A faixes de Climenta és el més jove dels que Neix a Figueres l'any 1902. I per tant, quan l'home té els 16, 17 i 18 anys que ja comença a escriure i a guanyar un compreny literari, en poesia, doncs el que està de moda llavors, fixeu-vos ja som els anys, finals dels anys 10, va néixer l'any 2, per tant estem a finals dels anys 10, principis del 20, doncs eh, de Climent, llavors es troba que la moda és el nou santisme el, no, el modernisme amb l'obra de, de Jordi Friginals doncs havia formalment tancat la porta i després doncs el nou santisme és la, la, la, la forma estètica ideològica la forma de pensament que ocuparà durant doncs com a, primer, com a primer centre d'interès i de la cultura catalana ben bé 20 anys o pràcticament podríem dir fins al la república o la guerra civil. Llavors Fages es cria com a escriptor amb aquest ambient. Fages tenia com a referent i el va tenir tota la vida Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors és l'home, el prosista més considerable que té el nou santisme, és un home que escrivia articles, bàsicament articles al diari, articles carregats d'ideologia, és a dir, articles metafònics que portaven una càrrega ideològica, una càrrega moral considerable. Eh, això va entusiasmar aquests articles, Eugènia Dors, que els escrivia des de l'any 6, va entusiasmar a dues generacions de catalans, de catalans que llegien al diari, és clar, que una minoria, però també eren els que més comptaven, els que tenien més capacitat de decisió. Llavors, doncs, Fages, quan va, va tenir ús de rol literari, 15, 16, 17 anys, doncs es va entusiasmar amb l'Eugenidors i aquest entusiasme ja no el va abandonar al llarg de tota la vida. Tot i que els l'Eugenidors eh, va venir un, un punt que d'alguna manera va trencar amb la cultura catalana, se'n van a viure a Madrid i en allà doncs, va fer el mateix que feia aquí, ideològicament, però amb llengua castellana, i, doncs, predicant per l'àmbit cultural castellà. Per Tornant a Fages, eh, precisament em sembla que llegiu, m'ha dit al fons, un poema de Les buixes de llers, mm -hmm. i Les buixes de llers resulta ser el primer llibre, la primera cosa important que publica eh, Fages de Climent. Eh, a Les buixes de llers és, passa una cosa curiosa, que amb en Dalí, que l'il·lustra el llibre, sí, penso que li fa 12 o 13 dibuixos corresponents a les 12 o 13 bruixes que cita, en Dalí, que havia nascut a l'any 4 i per tant era un parell anys més jove que, que Fages, tot just acabava el batxiller Fages, a eh, Dalí, quan l'il·lustra el llibre, al cap d'un temps, quan parlen, quan van fer aquell llibre, un com a poeta i l'altre com a escriptor, i no havien estat mai allers però van ser capaços de fer entrar el poble de Llers el que diríem en no? paraules grosses a l'univers literari Les Lluixes de Llers és un dels llibres bàsics dels 7 o 8 més importants que podríem destacar a de fages dels doncs Lluixes de Llers és dels bàsics i eh, està fet en clau noucentista eh, és un llibre que a ell li va fer un favor agredobles. Dols perquè, eh, en efecte, era un xicot de 21 anys, sembla que tenia, quan el publica, i esclar, 21 anys fa un llibre d'aquestes condicions, en l'època que ell ho fa, doncs era, mostrava que sabia bastant d'escriure, i l'agra, la part agra del Carmel, és que a Barcelona el veure com un bon escriptor de províncies o de comarques o d'allà on vulgueu, però en tot cas de fora de Barcelona. Ja sabeu que el, el Barcelona, en tots els aspectes, eh, ha comptat molt, i també doncs amb la crítica literària i la consideració de la cultura i la consideració dels escriptors i tot això, llavors Fages va quedar etiquetat com a escriptor, diguem-ne, d'un univers... Eh, em ordanès, és a dir de, que era un home capaç de d'incloure din la mesura que va anar publicant llibres fins i tot ja passada la guerra civil amb'uca amb del Sabbater d'Odis, amb Blaà del cebater d'Odis. Donc seguia en aquesta tonja, no és veritat que fos un escriptor comarcal, però va quedar etiquetat així i encara avui dia, estem d'alguna manera en la lluita d'intentar fer veure que Fais de Climent és un escriptor tan convencional com tants altres n'hi ha en la literatura catalana i a les altres i a la castellana i a la francesa veïnes i que no és només un escriptor regionalista en el sentit de regió Empordà sinó que simplement el que ha fet és que s'ha basat en un determinat reducte geogràfic i humà i ha aconseguit doncs, crear un univers literari a partir d'això això és veritat Ara, això no vol pas dir precisament que el limiti, precisament el seu amic de joventut, Dalí, eh, presumia, Dalí mateix, de ser ultra per arribar així a la universalitat. El que fa és que pintura és més fàcil, o música, perquè no s'ha no, no, no de d'aprendre aquella llengua per consumir-la la música o l'aventura i en canvi a literatura hi ha aquest problema que després si no s'accedeix a uns mercats i a uns difusors i uns d'això doncs, la limitació és molt forta i sobretot si els que opinen opinen eh, en contra eh, d'aquesta possibilitat llavors doncs jo sospito que l'obra que llegeix la poesia que llegeix el de Faix de Climent doncs, serà, eh, serà d'aquestes característiques que hem estat comentant no sé, això és el que penso que podria haver dit en el 10 minuts o, segurament, doncs, que hem que hem de tenir, i el més que plegui. Si ha alguna cosa que vulguéssiu demanar, doncs ho demaneu ara o quan anem, vagi a transcorrer en l'acte, però, si no, penso que et veig a dir el temps d'una altra I ara l'altre és amb plòfons. Bé. Bé, quan... T'has de posar aquí? Per favor Bé, quan, quan Eduard Puig em va, em va demanar si volíem participar en aquest acte en el que es tractava de llegir uns textos, lògicament, que fan referència al vi doncs no, vam tenir, no hi va tenir cap dubte perquè precisament un dels objectius que tenim a l'Aula Municipal de Teatre Eduard Bartolí és poder participar, a part de, la, de les tasques d'escola pròpiament dita, molts de vosaltres ja ens coneixeu, però més de les tasques d'escola de, el que tenim per objectiu és poder participar en tots els actes o molts actes que es puguin fer a la ciutat. I aleshores, us semblava que canviar o treure els alumnes de, dels escenaris i portals los amb altres llocs, en aquest cas a una biblioteca i així, textos de, de gent de la comarca doncs era una cosa molt positiva això era primers d'any, en vam estar parlant hem anat retocant textos, ell va fer l'elecció dels textos i ara a final de curs que encara, encara avui hi ha l'últim espectacle que estem fent aquests dies a final de curs, doncs hem aprofitat també per preparar aquests, aquests, aquests, el que sentireu ara ho, fet, ho hem fet en amb alumnes, diguem-ne, voluntàries, o sigui, no és un grup concret, sinó que aquí hi ha gent de tres grups diferents, des dels adults, dels joves i dels més joves, encara, que ens hem ajudat per preparar una mica doncs, perquè arribi bé a les, a les orelles. Eh, hem hagut de lluitar, és a dir, són gent que generalment lligeix bé, però hem hagut de lluitar amb un llenguatge, doncs això, de, de segle XIX, que a vegades... Eh, a la primera i a la segona i a la tercera vegada costa, però al final crec que ens sortirem bé. Eh, M'ho he fet jo, perdonarà si cas els doctes, però hem canviat una mica l'ordre i començarem per en Josep Pous i Pagès. És un fragment de l'agrupada. Ens el llegeixen la José Paladuena, la Laura Guerrero i l'Helena Molí. Oh? Sí. Quasi, fos, quasi. Ah, no pots. Quins goig feia tot aquell seguit opanós de vinya amb les voluptuoses serments lligades en l'aire perquè el sol que embolcallava tot el paisatge en una intensa vibració de llum pogués madurar els raïms de tots cantons amb les seves rentes maniades. Albert de dels Pampos començava a dependre sa i enllà tons calents d'or i pòrfara. Tot un món d'insectes blonzia avolvorejant entre els ceps, atret per la dolça ferum que d'ells escampava. Els massissos penjolls de grans apretats que feien d'obligar amb el seu pes d'històries eren com hermosos jogells lluint totes les tonalitats de pedra fina. Les garnatges, encara no ben madures, semblaven rubins d'encès color de sang. Alguns mosquatells prenen aires d'esmeralda. D'altres, estrapeien els mitjos tons delicat de les amatistes. Les picapolles eren lo mateix que engranalls de topacis. Certes menes de serments semblaven haver-se enjuïat amb anyons púlits d'atzabella. I en Tomàs Llavenera, contemplant satisfet tota aquella hermosura, sentia confosament el goig d'haver col·laborat de concert amb el sol i la pluja en l'obra meravellosa que fa brollar de terra els fruits de què viuen els homes. Quan, amb les mans enrampades de fred damunt l'Esteve, enfonsava l'arada en el sol, darrere les mules que avançaven cansonerament per entre les tires de ceps espanculats i rebassuts. Quan, més enllà, escapçava sàviament les tòries perquè la saba no se tot en Era el fruit per venir el que li donava de nit, el que li feia pujar cançons als llavis, mentre, encorbat sobre la terra gelada per l'hivern, educaven la imaginació la imatge de la nova primavera. I ara ja el tenia allí aquell fruit, convertit d'esperança en realitat, acabant de madurar amb la l'ardenta sorollada dels darrers de setembre, en aquell tros de planura que era l'arbre mestre de la seva hisenda. Tota la història dels prosperitats i estretors de Calla Benena estava íntimament lligada amb les altes i baixes d'aquelles cinquanta vessanes de vinya. Antigament, del record d'en Tomàs, tot el pla era un bosc d'alzines i rouges, lo mateix que els rostros que li feien de recet. I l'home recordava els tristos hiberts de la seva infantesa quan la gana era més abundosa que el pa, i en la cuina fumada, sense més llum que la resplendor de la llar per no agastar oli, s'hi sentien més aviat crits i reganys que cançons i brialles. La vianda de la casa era petita. El seu pare no havia volgut escantonar-la per pagar la llegítima a cada un dels vuit germans que tenia, i estava endugadat de mala manera. Les terres no donaven prou, les pensions s'havien de pagar, i tot eren mals humors i tristeses. Més endavant, aconsellar per gent que li volia bé, l'home va determinar-se de vendre el bosc per a pagar els deutes que se'l menjaven. En aquell temps, tallar el bosc era considerat com una deshonra, molts pagesos us estimaven més passar de qualsevol manera que vendre els roures, els llines i l'avelló queden, per ells, com els seus pergamins de noblesa més, la necessitat no s'entén de sentimentalismes i el vell llabanera feu callar tots els seus escrúpols per la se a l'única esperança de salvació que li quedava el bosc va desaparèixer convertit en fusta i carbó s'arriolos d'escors i feixines de dama allò que havia sigut mirat per tots els de la casa com la pitjor de les desgràcies fou el començament de la seva fortuna. A mida que el bosc s'anava netejant, varen plantar-lo a poc a poc de vinya, únic esplet que podia fer-se en aquell terra magre, sorroncós, antic jast del riu, lo que ells no haurien abastat a conrelar. Ho donarà de terçor, i al cap de pocs anys d'aquell pla, que sols donava primer comptades quarteres d'enclans i algunes càrregues de llenya, començaran a sortir-ne semals de raïms a dojo. Fora la seriosa gravetat del nebrós fullant de les alzines, semblar com si la joiosa rialla del verd alegròi dels pàmpols s'escampés encomanadissa per la casa, solitària al cim de la rostada, reflectint-se en el rostre de la gent i en l'aire de les coses. Les parets eren blanques, les cares rialleres i tot retornia de cançons. Després de tants anys d'angúnies i tristeses, l'havia entrat triomfalment de receta amb l'abundó a tall de maneraema. D'aleshores ençà totes les venurances d'en Tomàs estaven estretament relacionades amb la història de les vinyes. Les primeres sabates que tenia a memòria d'haver estrenat vingueren després d'una bona verema quan els cens començaven a llevar de fort i de fer. En aquell temps, portar sabates era un refinament de luxe quasi fabulós i l’home encara recordava a un d'enterniment de les entralles entranyes la seva alegria quan son pare se l'endogué Figueres per comprar-la i la venitosa satisfacció amb què se les mirava el diumenge vinent bo i passejant-se seriós posseït de la seva dignitat entre les altres de canalla del poble calçada d'espadènyes i tots els fets importants que marcaven amb les fites de joia o d'olor al llarg camí de la seva vida tots tenien així mateix per motiu ocasional les vinyes en quin amor les treballava encara no tingués forces de poder agafar una eina i com esperava Frisós l'hora de la barema, seguda que amb ella es convertirien en realitat els desitjos juvenívols de la seva fantasia. El primer vestit de llana, que ronvejar de fadrí, els 300 duros de la quinta, les arrecades i agulla de pit que enjullarien a la seva promesa, els diners per apadrar la casa quan feu pensament de casar-se. Tot ho havien pagat amb el seu fruit aquelles serments que eren la providència, el benestar i la joia de la casa. I en Tomàs, agraït, a aconduïa com tot l'amor de la seva ànima i elles, llevat de llavors d'aquella amagura de l'oïdiu, li retornaven sempre el seu cors, convertit en bons amals de flairosa fruita. Després vinguera en temps de tristó. El seu pare ja feia anys que era mort. En Tomàs l'havia rellevat en el regiment de la Vianda i començava d'encaminar la llocada de fills que l'enrondava. L'hereu el tenia estudiant a l'Institut de Figueres. Altres dos anaven a l'estudi del poble. I encara li un parell de menuts, noi i noia, l'un vestit de bolquers i l'altre que tot just caminava. A tot tenia el pensament de donar carrera. En el seu orgull de pare volia fer-ne gent de supòsit, que poguessin guanyar-se descansadament la vida, no havent de suar com ell sobre els terrossos. L'un el faria tirar per a mitja, els altres dos per a o enginyers, a la noia per paramestre i tots amb el seu art de lluïment. En Tomàs ja es veia les seves belleses voltat d'un estol de savis que farien parlar d'ells per ciutats i viles. I tot allò seria obra de les vinyes, tot hauria sortit de les seves generoses arrels. Però de sobte començaren a córrer pel país veus alarmadores. De primer se'n parlava vagament, com d'una cosa incerta, fabulosa... Després, les noves s'anaven concretant, i l'últim fou un crit general d'angoixa. El Rosselló s'hi era presentat un gam que matava les vinyes, un gam desconegut, contra el qual res hi valia. Comptaven que era com un papo, un papo tan menut que sols se podia veure amb vidres d'augment i que posant-se en les arrels, xoclava tota la sala del cert, fins cursecar-lo. I la terrible malura s'anava estenent, passant d'una vinya a l'altra com un mal aire, sense que res del món pogués d'aturar la seva esquimesa. Ja es deia si per la banda de culer de llançar i havia sortit la terrible plaga. Un ambient d'angoixa esperable anava per tot el país. Els pagesos, amb el cor oprimit, tremulaven impotents davant d'allò misteriós que els amenaçava. Totes les converses rotllaven entorn del mateix. Se'n parlava amb aire esfareït per tot arreu, en els mercats, en els hostals, vora, vora l'allar, entre els llançols una immensa preocupació unien el mateix pensament a tots els que es veien amenaçats pel perill. Semblava com si tot l'Empordàs s'hagués fos de cop en una sola consciència, sentint-se atacat en els fonaments de la seva vida. Alguns, volem passar per més avisats o potser obeint l'impuls instintiu que ens fa negar l'existència del mal, pensant inconscientment així suprimir-lo, se'n mostraven incrèduls, burlant-se del dir de la gent i de les esfareïdes demenses de la majoria. Tot allò no podia ser, altra cosa que una exageració. No era de creure que una bestiola tan repetita com deien pogués veure raó d'aquelles revessures soques de set, fortes i recargolades, com les banyes d'un marrar. Tot plegat seria com a llavors de l'untiu que els espantarissos ja no pensaven veure vinyes, mai més, i al cap de poc temps, amb un pols de sobra, fugia com comparencant una malura. Més... Encara que en alta veu s'avorlessin de l'esporoviment general, en el seu interior sentien, com els a més, la ingoniosa inquietud que, com una llosa de plom, oprimia les ànimes. I ben aviat, la filoxera escampança per l'Empordà vingui a llevar-los la mica d'esperança que poguessin tenir de que s'esveís l'espantosa amenaça. Encara en Tomàs Llevanera no podia pensar sense una forta punyida a les entranyes, en la sotragada que rebé veient, per primer cop la sinistra senyal del gam apareixen les seves vinyes. Era poc mes d'abril. Passat pasqua, les plantes no es podien presentar en allò. Tots els cets havien brotat divinament i ja tenien més d'un pam i més de tòria. Tots menos un, una clapa d'un deu pams en rodó que al mig de la planura verda, riellera, semblava una llarga d'aspecte maligna en un cos ple de força i de vida. El bebre en Tomàs va quedar-se com espalmat d'un llam no hi havia dubte, allò era el començament d'una terrible plana. I per davant de dos ulls, com mentalats, va passar-hi la visió de la ruïna, esborronant-lo fins al moll dels ossos, amb l'ànima oprimida. Tremolant-li les cames, revestit d'una suor freda tot ell, s'acostava la sinistra clapa. Els ceps encara no hi feien mig pan de brot, trist, caigut, grogós. En en Tomàs va semblar ribeure esboraguei, era davant seu el cadàver de tots els somnis de venir, de totes les seves il·lusions, mortes de la mort d'aquelles vinyes. Prou l'home provant tot lo que dintre i fora del país s'aconsellava per a deturar la maleïda plaga. Prou fer-ho arrencar per a cremar-les totes les plantes tocades de la magura. I quan en molts pobles depedregaven rebèiem els braços oberts en aquell enginyer que xiringava els cets, matant-los més aviat que el mateix galli segons deien les males llengües, res i volguer. D'un any a l'altre, la fatídica clapa se n'ha estenent com una taca d'oli, creixint cada vegada més de pressa, fins que no queda rastre de cep a la planura. I la masia, com ferida d'amor, mort, I les seves parets se'n i les angúnies i privacions hi feren llurostatge. Com en aquells tristos temps de la seva infantesa, que en Tomàs no podia recordar sense que unes garrefant-se de fred li corrés de cap al cap de l'espina. Quina pena feia la noesa d'aquell pla, despullat del seu alegrador mantell de pampos luxurians, convertit en un armot de llistou grisent i algunes mates de caribola, que de vegades en llabaneres se'l contemplava de l'aixida del mas, i els ulls se li negaven comparant la tristesa actual amb la magnificència passada. I que no calia pensar en realçar-lo mai més, Quin altre conreu s'hi podia fer, mortes les vinyes? La terra era tan pobra que no hauria pagat el treball si s'hagués volgut provar de sembrar -hi. fragment de les bruixes de llers que diu així Aspreguina de llers que el sol acuita Herms desolats Blanquinosos padrens La font sap mites Novells i la fruita ara endolceix Els teus amples domens Ara la pau afranqueix Badrecera i et fa segut El camí veïnal Vila de llers entrebrancs d'olivera i de sarment vincladís i palal. Forç de la ruta d'Aníbal al caire, quin esprit infestava el vostre aire. Curcats queien de vells els queixals. Por un florit genestà d'oriflaire doneu euracé a la man festejaire i el caminant. Ai, merlets catanals tan alts van-ho al rei nassut de França. Laços d'orgull, caiguero per mai més. Ara la mà ja no empunya la llança, sinó podalls i tisores. On és la generosa sang d'aquesta terra que cada anyada, a la tardor transparentada dins les gerres incèndia en les corbes del porró? On heu anat les fades i peitides que sabiu planetes i avaranys i amb somnis blaus brodaven les dormides pel camí amb pols, dracera d'orifant? pares folls dir sota caballera. Font sou anats els famosos rojors de Palau Sabardera que de l'octubre en feiu primavera, amb peus en dansa, en mal azur dels gots. Ah I aquell temps de les manes collites, quan no hi havia prou botes pel vi i les més altes semblaven petites de tan sovint com s'havien d'opli quan l'ombra d'or orejava la porta boi fent corona del jup emperrat, amb la mostela enfilant la ridorta on penge encara un gotín de moscat. Tal volta en Pordanesos ho la quimera sagrada o desfarmar -o les forces de l'aver amb vostre malbastat. gent franca i renoera, que si pel juliol dormiu a l'era, ranc del tinell feu guàrdia tot l'hivern. Fous, sacrilegi, blasmo o gosadia, el tringador cristall de l'alegria i l'aroma d'amor que fa el dia etern, fogo o de tanta fallonia o diabòlic càstig de l'infern. Per damnatge de mal o per espera d'escarbent, amb dejunis i per dot d'aquell que sap el bé i el mal tamtera, on diu, si fogo, pot ser, la filopsera un missatger cruel, devastador, de dia i nit ben van cremar de siris fent encès a l'altar del Sant Patró. Es van fer tantes denes i captiris que les bruixes, no amigues de sermó, damunt de llurs combres en ranglera i espargides amb ampla cavallera, varen tornar per sempre el carígol. Ara la font que a roques esquerda canta que canta amb un to visual, la plana llisa que endur la luzerda sembla més ampla si el cel és més blau. Ara la muga rondina i remuga, trenant la vena de cada fluent entre maragdes de matafaluga. La canya verda és la lira del vent. L'aigua que canta, l'anyó se n'emporta i el senys tempera i retorna al sentit. Ara el pagès amb la seva mà forta de sol a sol va empenyent el mentir mentre la jove mestressa feinera va i ve de casa a la font del l'hurtal. Vila de llers entre brancs d'olivera i de sarment vincladís i malalt. I ara, per acabar, farem aquest fragment d'Ohereu de... Noradell. Ens el llegiran la, la Ivette Beguer, l'Eloi Sánchez i la Paloma Segal i amb la col·laboració de tots plegats. La vigília de Sant Miquel se nota en el casal i masia gran animació. Les dones escombren i desenteranyen amb la tina que conté més de 3.000 hectolitres de vi. La frega i la teja. És tot enrajolada, de rajola envernissada de València. Llueix com un mirall. Don Jaume, Déu l'ho tinga, la Glòria, la febre que reconstruïa tot gasto. És una de les mallores que el morir deixar els adeus noradets. Los homes porten feixos de, de pàmpols amb, amb penjolls de raïm, eura i llorer, nefant garlandes amb cintes virulades clavades a simetria a les parets al voltant de la tina. La Mercè ha acollit el jardí garbes de flors per adornar els pitxells de la taula baixada dins la tina, amb seus corresponents bancs. La Margarida treu de l'armari de la roba blanca estovalles, tovallons i coberts de bois de tortellà, lluents com morfil. Les criades atrafegades paren taula. Anaven a celebrar la festa de Sant Miquel, patró dels vinyetalles, festa que es fa cada any en el casal noradent, algun abondant àpar i valls de l'Era. Cada ja d'al matí s'apleguen a Masia boters, treginyers, carreters, vinyentaires, bremsaires, culledores jovenetes dels pobles d'aquells amb contorns, esperant de -se a l'hora de sentar-se a Tots van mulets de festa, les noies un remet al pit, els joves un clevent al plec de la baratina. Tots són riades i festeig. La Teresa i la Mercè se miren des de l'aixida aquells forets de jovent alegre. Ja acaba arribar el mig de Masarac, deu guart senyor Pere. Déu-vos-guart, juvenària. Déu guard. És molt estimat. Tothom li vol bé. Tot aniu menjat. La vita de llars faudons, corbata blanca, barret de feltra, armilla groga. Per sota d'ella em penja una clau de rellotge. Grossa pedra, vermella quadrada. Encastada de coure de l'antigó. S'empujar el casal a saludar la família l'ombradè. I mossèn Esteve? Se'l fa molt esperar deu tenir un bateig. Sol arribar cada any al punt de migdia. No li agrada ser matiner. Menys que tinga poagra. Quin sentiment tindria? Tothom vigila el rellotge del sol del casal. És dels rellotges més bonics del terme. Rodejat de dos palmes pintades de verd i blau. Llegades amb un llacet vermell. L'agulla surt de la boca d'una cara de lluna de galtes inflades. Ulls grossos, nas eixafat, que fa l'admiració d'aquells pagesos. Fa alguns anys que l'ho feia un pairer molt severut de la vida de Torroella de Montgrí. De molta numerada, totes les cares de lluna dels rellotges del baix Empordà eren fetes per ell. Parlava llatín òrum i solia rodejar la cara de lluna d'una inscripció llatina. La del rellotge del casal deia «Tego quod de tego», inscripció filosòfica que era un enigma per la gent de Massarac. Mai ningú havia sabut el que volia dir. Quina voleu de comentaris? L'agulla marcava tres quarts per les piadoses, o sigui, a les 12, hora de la dinada. Molts la vigilaven, lo cap en l'aire, poca vedada, badalls de gana. Però el de figueres, que es pintava de savi digué, al mig d'un rotllo, que ell sabia el que aquelles lletres volien dir. Què volen dir? Vejam. Feren alguns badocs. vedocs. Escolteu bé. Tots s'aproparen. Tego brucs. Quot, més. De que carrux. I vos també, mestre. Jo no, perquè ho he sabut traduir. Migdia. Les piadoses. A taula, a taula. Tothom corre en vers la tina. Una escala de gat hi està posant. Les nines volen baixar primeres que els nois. O oh, cal. Càpsules, escolta. Quins atrevits. Davallen enmig de crits i rialles fent enfadar els ballets. En Joan i la Margarida, que no estan per jocs. Si mossèn Esteve fos aquí, això no els succeiria. Quan tots són aplaçats, paixen la família i els amics convidats. Mossèn Esteve arriba tot esbu esbu esbufavant. De poc no hi és a temps. S'aixuga al front amb son mocador gran com un llençolet, de fil. Plau Plaua amb i batejats de vermell. Ha tingut de batejar dos bordabassos, just a 8, quan fa cinc mesos que no ha tingut cap de bateig. L'Ariol Nora Noradell presideix. Té costat seu sa mare, doña Caterina, que ell i en Cabret han ajudat a baixar. No no ha mancat mai a, ca, a tan joiosa festa. Diu que s'hi torna jo. És costum patriarcal dels noradets que els passats de la casa han sempre celebrat fa centúries. Quin espectacle més original i pintoresc, lo veure tot aquella entaulada, al fons d'una tina espaiosa que rep onades de llum sanital per l'ample obertura de la volta, reflexada per les lluentes parets de Rajola Vermella de València. Deixant els extrems de la taula en obscuritat relativa i al centre una clapada de llum urgent que encén les cares dels convidats. Quadre estrany, de vigorós clau obscur, com un interior flamenc de taverna de tenies. Ens de començar el convit a enmarçar el feu, com cada any, una curta invocació a Sant Miquel. Tots el s'ha d'anar amb un recolliment fora barretines, Benaurat Sant Miquel! Vols que en seu tan gloriós? Benaïu la brema d'aquest any i lliureu nostres vinyes de plagues i melòries. Tots us pungueran. Amén. Amén. Se sentaren i vinguen queixalades. La viram de la Margarida pagava la festa. Ve prou es veia amb la plomissada i caps d'ànec escampats pel pati. Quina animació! Quin dinar més alegre! Quina gana tothom! I quin xerricà! L'àpat es prolongà fins a les dues, hora en què la jovenalla es dirigia a l'era, on en Tomborí i Fubiol los feu guanyar tota la tarda. Molt bé, doncs ara que han acabat les lectures, molt bé, felicitat. Ara, Jordi Peiró, del celler Pere Guardiola, ens presentarà els vins que degustarem avui. Eh, Bé, bueno, gràcies. Bona tarda. El meu nom, bueno, ja, ho, ja ho han dit, Jordi Peiró. Soc del celler Pere Guardiola. Pere Guardiola ja ha sigut el meu esami. O sigui, que ja soc la quarta generació. Fa, des de primers de gener es va incorporar ja la, la cinquena i per sort, bé, ja està en camí el sisena <ríe> ens, vol, ens volen fer -hi. bé eh, quan l'Eduard Puig em va plantejar l'acte i presentar un parell de vins així bueno, parlarem d'aquests tipus de vins així jo li vaig proposar, escolta, ja que anem de cares, al, de cares a l'estiu i eh, m'ha passat penso que ja hi sabem presentem un parell de vins adients encara que molt diferents que poden anar molt bé per un és un rosat de garnatxa 100% que és la Rosat collit de 2013 i l'altre és el Moscat Barriga 2012 que fa res, 15 dies que ha estanyada que ha començat a comercialitzar-se esgotada la del 2010 també és curiós que dintre els textos que s'han llegit i així han parlat de dues varietats, de la garnatxa i del moscat. El moscat fins i tot almenys m'ha semblat sentir el tres o quatre cops. Són vins que tenen una similitud molt important, que tenen una elaboració molt curada. Fins i tot collim els rims en caixes. Això no vol dir que el celler entra entre tots els rims en caixes, és molt costós entrem en remolcs, entrem collits a màquina, no ens en amaguem però aquests en concret i gairebé el 90% dels rins blancs entren en caixes tenen un sistema d'elaboració jo he preparat unes fitxes perquè he vist una mica com l'arbre tampoc vull entrar en una cata allò de ah, què hi notem què hi sentim la cata jo considero una, diguéssim una una mica subjectiva aquí al cap perquè amb diferents matisos tots hi podem sentir hi en un moment un unes aromes uns orígens un... diferents elements que per això que jo sempre dic que és una, és una cosa molt és, una, és un acte una mica subjectiu no parlant d'una cata cegues d'una cata tècnica estem parlant d'una cata més que res, de cares a conèixer uns vins elaborats pel celler de casa i que veieu un mica les diferències de dos vint joves que de cares ara, ara de, cares a, de cares a aquestes èpoques de cares amb un aperitiu en una terrassa d'estiu de cares a un sopar a la fresca i és tot dos lliga però que a són molt diferents si em permeteu us donaré si pot, que ho pot però us ja Sí, que, arribar, que, que arribareu, eh? a la si no mira, pues També els serveis. Diris que podria que també costària del taller. És Jo crec que fins i tot ara que tenim una mica les notes aquestes és una nota de carta molt recent vam estar amb l'Eduard Puig el divendres passat abans aquell que hagués marxat les qüestions familiars la vam estar repassant i actualitzant de fet tot el que posem aquí és el que diguéssim és el que realment nosaltres hi notem, altres persones hi poden no hi notar el sistema d'elaboració sí que és probablement el, el que us he explicat abans és una collita molt curada i explicaré també una mica el perquè d'aquests vins l'anel rosat l'anel rosat d'uns anys cap aquí s'ha de dir que tornem es tornen a posar de moda les varietats optòctones sí, comencem amb el rosat Com, sí, sí, sí, sí, cap problema Uh, tornen, hi ha una inquietud creixent per les varietats autòctones que potser 10 anys enrere amb les varietats internacionals, com parlem de Merlots Cabernet, Cerdoners i companyia havien quedat una mica desplaçades del panorama, sobretot d'empordanes d'un més cap aquí es tornen, hi ha una inquietud per part del consumidor i per part dels cellers i del sector aquest vi a més a més també amb el tema dels rosats també s'ha de dir que d'aquells rosats amb més color color i temps hi ha una inquietud ara per tornar en aquests rosats de més tipus provants d'aquí del sud de França, d'aquest més rosat. Rosat viu però alhora pali. Aquest rosat de fet és la segona collita que el traguem al masca. Vam començar a la collita del 2012 i aquesta és la segona, el 2013. Uh, el motiu de la marca anel, anel d'ordar, ho diu tots és marca registrada, és desig d'ordar, de és anel d'emordar. Malò que a vegades basa les marques surten així unamica. Vaig amb el cotxe i, i Probem a veure si és possible de registrar, perquè és comportat el tema de la de marques. Després jo, espero, penso que hi ha copes encara en queden més. Hi ha nens de caixa sense saber no? Bé, és un rosat que per la característica de la, de la varietat tampoc és una explosió d'aromes. De Després nosaltres veurem les diferències, el segon vi. Tampoc és una explosió d'aromes, però sí que té una bo, un nas molt net i una intensitat doncs pues, diguéssim, mitja alta amb boca hi surt l'estructura de la garnatxa hi surt l'estructura de la garnatxa que t'omple la boca eh, té una bona acidès que fa que eh, l'equilibri doncs, de l'estructura de la garnatxa amb aquesta acides relativament viva doncs, sigui agradable i alhora sigui tres, malgrat la seva reducció perquè estem parlant d'un rosat de 13 graus mig no és pas. En tot cas quan provem el segon vim el segon vi, ja no pus publiir fer porció que haguessin d'acompanyar d'algunes parts. Quan preguem el segon vi, M'agradaria que es poguessin treure copes també per després i poder comprar els vins. El segon vi ja és un vi que va néixer l'any 2002. A la primera collita el vam elaborar el 2002. Va ser inquietud de voler elaborar a partir del moscat un vi que no sigui un mosquatell. Un vi que no sigui un mosquatell tradicional. L interessant d'aquest món i que a més a més jo crec que és un dels grans atractius que tenim en el món vitivinícola és que a partir de la matèria prima com el RIM tenim possibilitats d'elaborar un ventall de productes com mosquat mateix, mosquat ell dolç, mosquats fermentats d'embarriquet, mosquats secs vull dir, això el criteri de cada celler el 2002 aquest vi ha sigut un vi intermitent de fins fa, no fa gaire, d'una sola vinya ja eh, amb una certa edat d'una producció relativament irregular i que a més a més, durant alguna, amb un parell de danyades de petitesits en concret, se' hi va afegir la pe la pedra ci.. Però de totes maneres, contraguem el... el moscat després, si podem tenir la possibilitat de tenir una copa de cada, veureem la diferència, Sí. Os explicaré con alguna opulació. Sí. Supongo que no hi ha cap manera posa una cosa una mica més sí, aixecar-nos -se sí, la seva... Bé, i després fa res, que faci així. i tot. I llavors vosaltres agafeu, eh, uh, bueno, que et poso el cap allà, que els ja l'antena, oi. Tu forts del cap allà per vosaltres, no fins quan ja els a refress allà. També vols a fata, els centraran el aquí, com ho vaig és tot. no tenen que estar a que és un dels que ja ja són els que els que puguin tenir el pla i després ja de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 ja sí. diminished... mateix, ah, sí, sí. sí. sí. no sé. Que et entende particularment. Com les preparacions, eh? Està aquí, no molt, el parc d'estar, que ajuda a fer passar, sí, no És. És de preparades sobre que corres tant, sentidu tant de conegada. Si ja si sentiu ja després de tant temps. Si deixau comentar un dels tot del bar. La putaia, eh. No per que no, a veure, i més que res amb l'Aiguard ens vam parlar amb això. L'Aiguard ens, han... ens va creure nosaltres sé, al principi, nosaltres fa 20... Des del Basavi, que estem 20-20, l'única cosa que estem a dins de l'Aiguard ara ja farà 20... 24 anys. L'any 90. La 90, el 91 vam treure els dos primers vins, un plurista negre i un plurista rosat i ja, no sé, hem anat fent coses. Si ara que tenim aquest sense desmarèixer el primer, hem estat parlant d'un rosat. hem estat parlant d'un vincre que, que lliga molt amb, amb, amb molts. Podem mediar amb, amb molts menjars, amb ratos de relax, amb rascos de xerrades. però en aquí tenim una altra cosa. que també en es pot servir per mateix, però tenim un vi molt més complex. Aquí hi és un blanc collit de 2012. estem parlant d'un any enradero que vi fa més d'un any que està embotlat a més un any que ja està molt tallat jo ho dic que ho vam presentar ara menys de 15 dies que s'ha començat a comercialitzar i és moscat 100% és fermentat en barrica que això implica pues, un estada de 10-12 dies, 15 depèn de les, de les temperatures que deixem fermentar i a més a més després un mes i mig de batonalls, de remenat aquest suaument sobre les mares fines a dintre dels les mateixes barriques no més només en mig perquè a per faata i en Malduard vam decidir que hi havia prou aportaació de fusta per no perdre les aromes de fruita, les aromes primàries, tot el que ens aporta al moscat. El moscat el moscat d'Alexandria concreta en aquest pis. és el de carà. hi ha dos moscats i un de més petit i l'altre en en aquest cas tenim el de l'exandria. És un vi molt més complexe, és un vi que tot també per aperitius, i aquest ja deixa de ser un vi, un vi ja més fresc, més més per tot, i aquest dia és, és un blanc que el podem tirar d'ell, diguéssim, durant tot l'any, tot l'any Navidad, diguéssim, des del Foas, i fins i tot acabar-hi passa que potser nosaltres no estem acostumats però aquí darrere el buceo ja mateix el vi, els aperitius, i és, yes, nosaltres estem acostumats amb altres, amb altres productes eh? però si comparem, veureu la diferència, del moscat estem parlant d'una varietat terpènic, una varietat que són molt potents són molt potents aromàticament però també elaborades d'un sistema o altre, obtens uns vins o altres per mi és és una posta d'aquells anys, sempre assessorat per l'Eduard, molt personal i la veritat, també tinc que dir que ha sigut un vi que no té massa termes mitjans. Tenim grans clients i gran consum, no grans consumidors. grans amics d'aquest vi, que els agrada moltíssim i també tenim persones, clients, que diuen «Ostres, a mi vi no me'l caixa». Vull dir, és un vi unic especial, però és una mica, també és una mica l'anineta dels meus ulls. Vull dir, hi he cregut, i he apostat i des del 2002, que vam començar, vam fer, penso, 2 o 3.000 ampolles, ara depèn de l'anyada, estem basculant entre les 6.000, 7.000, aquesta última, per exemple, molt corteta per la irregularitat d'aquesta vinya, estem a les 4.500. Això, a fin i tot, us heu obligat a plantar perquè no podia ser, dependre d'una sola vinya, ens ha obligat a, a plantar gairebé 3 hectàrees de moscat, que ara està en el seu quart any de la vinya. Molt jove que tots junts van ha, començar a follar La finalitat de presentar aquests dos vins, també com a col·lenda d'aquest acte, aquest magnífic actes, que, a més a més, els textos, si els ha triat l'Eduard, ja sabia el que triava, perquè... Eh, quan llegiu i ho, i, i ho representau jo em trobava al mig de la vida em trobava al mig de la vida sobretot ara a partir d'aquesta època a partir d'aquesta època que a finals de primers de bosc ja comencem a fer els controls exhaustius de maduració sempre hi fas, però sí els controls exhaustius de maduració per anar planificant una mica perquè és cert que una mica pel ventall de, de varietats que actualment hi ha. comencem a la verena com aquell que diu el 20-22 d'agost amb les varietats aquestes més, més primerenques com pot ser xaboners o i acabem com aquell que diu el 1er d'octubre en varietats més tardanes com potser la perillena o com ser això es dilata molt. no vol dir que cada dia estiguem i continuem, sinó, no. tenim parades però sí que el 1er d'agost això ja ens obliga, al finals de juliol ens obliga a fer ja els controls i quan explicaven això, els textos aquests és que era allò que sobretot un dematí aviat, per no pescar l'hora de forta del sol, que no sigui molt, i així eh, en voltes les les minyes, és allò, els rims aquests que, que, que, que ja en, pràcticament són negres, que, que, rolen, que canvien el color, la carnatge que ell encara no és ben negre, però que ja té un, una certa maduresa, n'hi trobava espero que vos ha agradat? Eh, suposo que la meva facilitat de divisió Ha estat molt lluny. de la necessitat de paraula i comunicació de la semana passat, però com ho